Хто на масу, а хто зі мною. Хочеш, та добре, бля, каді гроб, я лишаюся старшим. Єсть. Караман і тачек пішли. І пішли. Розкриту пащеку міста, хороми площ і фонтани парків. Може, сходимо на гімперію чувств? Ніт. Ніт, а чого? Можуть прокинутися грубі солдатські інстинкти. Тобто... У теплій темноти солдат засинає і рупає раз у раз у свою шинелину. Гучно, додав караман, добре. Пішли на пиво. Капітан Верещак мав добренне пусте, але пиво любив. І не було такого у світі, щоби могло перешкодити влити в його гробічі рот золотистого трунку. Під кафем. Бомбожуватий Кацап тримав за фостик чотири сухі тарані, тупав і приповідав. — К півку, рибка, зда, к півку. Скільки? Чого? Пшов ти? Поминули Кацапа і у двері. Тачик, вернись, Тачик усе зрозумів. Та Кацапа вже не було. Був мент. Зямно штармав тарані запиваючи темним пивом з горла. «Чо зиріш? А чо? Хошта рані? Ну да. За углом? Хо-хо-хо». Мент прищавий, як додік. Хо-хо, подумав собі Тачік. За углом справді топтався кацапик. «Ченч? Що пропонуєш? Ади? Дві кондзерви одразу ж посіли поважне місце у куфайці». «Що, бля, хохол? А шо, на чолі?» «Бля, ну да, хітьор, больна. Заткай рейку п...» «Чо?» Тачек покинув кацапа недоумєній. Мен так не пустив, мусив дати йому. Вот ета діла, ідите, чаво?» Мент витяг пушку за ременя. «Ну і що? Як це?» «А так це, тачек витяг свою. Мен си...» Обзирав, тиснюв рибу і втік. «Так би зразу, а то...» Тачик зайшов у кафе. «Ти ніколи не був чмом. Ні, ніколи, а ти? А я був. Адже ж тебе не той характер, правда? Це як вода під ледом. Лід кресне і все. Та, не зовсім. Ну, майже. І не завжди. Чого? Все залежить від часу. Від оточення? Так. Але ж ти очистив себе всяким непотрібом. Що? Вони неприємні тобі? Ані трохи. Але вони люди. Люди інакше, ніж я. Ти ще тільки початок, правда? А ще не знати, що з тебе вийде. І що? Я все одно і ніколи не буду таким-таким, як вони. А ти знаєш, які вони? Ну, бачу. Третім оком? Та ні. Ото ж бо. Ти бачиш верх і оболонку, а треба розлущити ніжно і щиро горіх і подивитися, і не забути скласти, щоб було так, як було до тебе. Я ніколи не буду таким, як вони. Не зарікайся, а що? Бачиш он того бомжа під гастрономом? Бачу, певне, ага, і що? Він у свій час був верій відомим паном, Знаним балеруном, Ковенд-Гаден Маріїнка, Відень, Варшава Але десь якось комусь Перетюпнув дорогу Чи відмовив комусь у ніжності Сідоміта Маєш? Мар'ян мовчить Очі широко одверті Бум жриється У сміттярні Витягає протухлі І прикрашені вельми харчі Обмацує, обнюхує і врешті кладе у свою кирзову торбу. А от бачиш, вуйко з побитим лицем. Ну, то відомий колись композитор. За совітів писав, звучав, і мав торбу грошей у місяць. Спеціально приходив до Ваапу із торбою, і просив дати усі по бо класики мерли від заздрощів. А що він писав? На долині туман, на долині туман упав. О, я знаю цю пісню, це супер. Отож, видиш, тепер має маньку, І геть нікого не треба. Цілими днями у цьому жорстокому місці Ходить не своїм богом. А уріка була там, коли похорон дер, Тишу свічками і голосінням. Свічки траскотіли, Пося плакала і голосила, Було чути далеко, так лиш вона може плакати і кричати. Попик чомусь поспішав, пилував, якби його гуси скубали за рясину. Гав-гав, кроп-кроп і потупав. Люди трактували то, як належне поспішав моруску колосати. Жила ту, коло греблі, чоловіка не мала, колесав на колінах, та пірцем меже Ціці, -ці пірцем, «Мої, не пілуйте так, а шо-шо, найбог прийде і далі». Ауріка була там, виділа, і на праздник прийшла, сиділа тихо на лавиці колобунці, їла трохи, а пити – ні, таки – ні. Січки плавалися у мамолизі, було моторошно і страшно, та найстрашніше мами його лице вичехли, змучене. «Очі широкі і сумні, а, горіце, зробилося зимно, мала в собі, і, ого, дитину, і боялася за неї, чи не перейде з мами його на дитину слабість, і кроб, а, може, то не дитина? Що ти кажеш, а шо? Ти я ж одного разу, ну, але був він там, тобто, ну, тобто, ага, був, ну, видиш, малось такий день, адже мама його... І не був там, а вродила. А відки? А знаю. Прийшла до мене стала коло порога, Як тепер пам'ятаю, каже, Дайте...